Mimi ya hizi vitu ni mwalimu. Tunamheshimu mwalimu amuzi yake na hata katika kwa anapendekeza nani na kwa nini. mpira. Mimi ni shabiki kama sisi wote. Mimi sijapata degree ya mpira. Wataalamu wapo wataeleza. mwalimu maarufu kama Massimo kucheza bao beleta mwalimu kufundisha mpira na kueleza mpira yetu. Sasa so, itakuwa ni na itakuwa ya kusaliti kusema ni simuwezeshi kufanyaje yeye ambaye anataka kufanya. Sawa? Sasa so, so, mimi akijenga hoja na inaeleweka kwa uongozi tutaendelea tuta kuunga mkono. Kama semu mbayo tatakubaliana naye tutaomba ushauri uh, ufafanuzi zaidi.